Hvala.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 Draga braćo, svakog petka citiramo kuranski ajet iz sure El Ahzab O vi koji vjerujete, koji u prevodu značenja glasi ovi koji vjerujete, bojte se Allaha i samo istinu govorite Blagodat govora je blagodat kojom je Allah uzdigao čovjeka u odnosu na druga bića I velika je odgovornost ljudskog roda po pitanju ove blagodati. Pogledajte kako Allaha eksplicite jasno naređuje ja ehuhellezina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. O vjernici, Allaha se bojte, budite svjesni bilo da ste sami ili u skupini, bilo da živite danju ili noću. Šta god da radite, šta god da govorite, kako god da postupate, znajte da Allah je o svemu obaviješten i da će sve zapisano biti. Allaha se bojte i samo istinu govorite. Šta ćete za posljedicu imati? Allahu akvar. Yuslih lekum e'amalekum. Allah će vas za dobra dijela vaša nagraditi. To jest, imat dva hajra, dva dobra I na ovom, i na budućem svijetu. Znači, ko bude se iskreno Allaha bojao i samo istinu govorio, Allah će takvoj osobi dati da čini dobra djela na ovom svijetu. Tomu je nagrada, jer će na ovom svijetu biti stabila na pravome putu. I dobiće će na ahiretu, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ i grijehe će vam oprostiti. Allahu akum. Znači Allah će vas za dobra djela vaša nagraditi i grijehe vam oprostiti. Kako poslanik sallallahu alaihi ve sellem na lijep način na savjetu je pa kaže držite se istine. To jest samo istinu govorite. Jer istina, istinoljubivost, jehdi ilalbir, vodi dobročinstvu wa innal birra yahdi ila al-janna a dobročinstvo vodi ka džennetu uzročno posljedično povezani postupci znači ko istinu govori dobra djela čini a dobra djela ga vode prema džennetu a čuvajte se i daleko budite od laži jer laž vodi ila al-fujur unevalja ružna i griješna djela a grijeh i ružni i nevaljali postupci vode u džehennemsku vatru. Draga braćo, radi osvježavanja našeg pamćenja i poticaja naše svijesti da budemo pažljivi, navešemo danas jedan hadis koji bih volio da dobro zapamtimo i da ga prenesemo svojim ukućanima. Jer govori o vrlo značajna tri odnosa koja čovjek obavezno treba da uredi dok je živ na Dunjaluku i od kojeg mu ovisi uspjeh sreća i na ovom, i na budućem svijetu. Kaže Resul s.a.v. Boj se Allaha gdje god da si. Boj se Allaha gdje god da si. Bilo da si u svom rodnom mjestu Bilo da otputuješ u Ulcin ili u Njemačku, Švicarsku ili Australiju ili Ameriku. Neki pomisle kaže ovdje me niko ne zna sad ovdje mogu svašta raditi. Ali imaju ona dva meleka koja su uvijek uzate. Boj se Allaha gdje god da si. I to je značajno da uredimo odnos između nas i našeg stvoritelja. Koji je iskren sa Allahom. I ko zna za Allaha, Allah ga zavoli A koga Allah zavoli pozove Meleka Džibrila da ga obavijesti, da ga voli i da obavijesti Meleke Da ga i oni vole I onda Meleki spuštaju tu vijest da Allah i Meleki vole tog i toga na Dunjalu pa ga i vjernici zavole Pa se čudimo nekad kaže kako ljudi nekoga vole Kaže on se sam voli Zato što je Allah zavolio tog svog roba, pa obavlja namaz, pa istinu govori, pa dobra djela čini, pa pomaže ljudima ili u najmanju ruku nikome nije na štetu. Sjetio sam se ovdje jednog interesantnog događaja koji se zbija u Sanđaku. Hrišćanin vladar poziva dvojicu bošnjaka muslimana na razgovor. Da ispita i vidi U kakvom suhalu, ali je poslao vijest da mu pošalju najuglednije bošnjake. Dolaze dvojica aga. I nisu bili plaho obrazovani, ali su bili bogobojazni. I pita kralj, kaže, ko vas je poslao? A ova jedan odgovara kaže, mene je poslala moja žena. Kaže, kralje, se ti to izigravaš sa mnom. Kako te poslala žena? Kaže on, bio sam dobar prema svojoj porodici, pa me zavolila žena. Pa je to prenijela na rodbinu i komšiluk, pa su me i oni zavolili. Pa je to prešlo na Čaršiju, prvo na, na to tu regiju, pa su me zavolili. Pa je to prešlo na Čaršiju, pa su me zavolili. Pa kad si ti tražio da pošalju uglednike, eto, mene su izabrali. Međutim, da me žena nije poslala, <gledajte> pogledajte, onaj ko nije cijenjen u svojoj kući, džaba mu sve. Sav dunjaluk da je uz njega ako nije u svojoj kući poštovana i cijenjena osoba. Kada je u osami sa Allahom i kada je sama sa svojom porodicom. Zato, braćo, zapamtimo, boj se Allaha, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem hajthuma kunt, gdje god da si, wotba isseyjetel hasenete temhuha i nakon loše dijela uradi dobro da izbriše ono loše. Jer nema čovjeka na Dunjaluku da ne griješi. Ali nakon što napraviš i učiniš grijeh, odmah nakon toga uradi dobro dijelo, fe innel hasenati yudhibne sejiat Jer je Allah kaže da dobra djela brišu i eliminišu loša djela To je drugi odnos koji uređujemo sa ljudima in nas bi khuluqin hasan Jer ovo nakon što uradiš loše uradi dobro te u stvari prema sebi odnos da brineš Kako ćeš i na koji način proživjeti dunjaški život? I treća stvar koju poslanik sa svetom kaže, wa khaliqun nas bi khuluqin hasan i pon se prema ljudima lijepo. Ako si sa Allahom dobar i bogobojazan. Ako si prema sebi odgovoran i svjestan da neminovno griješiš, ali da su najbolji griješnici at-tawabun oni koji se kaju i koji nakon lošihčinae dobro da eliminiš ono negativno i loše. Ovo treće je vrlo značajno, ponašaj se prema ljudima lijepo. Jer ako ovo treće ne ispuniš, opet si propao. Jer ona žena koja je u vrime poslanika, salallahu alaihi ve sellem, puno postila i na file i klanjala na file, mimo farza. Međutim, došla je vijez do poslanika, alaihi ve da puno uznemirala komšiluk svojim jezikom. Ne može niko ostati rahat od njenog jezika. On je kazao za nju, uhije finnar, ona je u džehennemu da nas Allah sačuva od džehennemske vatre i onda se neko čudi i kaže kako je Efendija imamo ljude koji idu u džamiju a pričaju ko tetke kad izađu iz džamije evo im odgovora. i u vrijeme poslanika sallallahu aleyhi ve sellem bilo je takvih žena koje su ibadetile pored farza i na file ali od jezika niko nije umogao ostati miran i za nju je rekao poslanik aleyhi ona će biti u vatri kako je opasan jezik a za drugu ženu za koju obaviješten da samo se pridržava farzova ali da su svi mirni od nje nikoga ne uznemirava svojim jezikom kazao je za nju da će biti ostanovni kad zato braćo vodimo dobro računa o ovoj blagodati i kad govorimo govorimo istinu i kada se šalimo Poslanik, aleyhi salatu selam ni u nije lagao. Jer imamo naše ljude koji kažu, kad ih onda napadne neko nakon izgovorenog govora, kaže, ma ja se to šalio baš, što ti to ozbiljno uzimaš? A ja sam čuo jednu pametnu izreku da u svakoj šali ima malo šale. U svakoj šali ima malo šale. Daleko je više istine. Samo što ljudi nemaju hrabrosti da to kažu otvoreno. I onda se kriju, ja se šalio. Međutim, ni u šali ne smijemo upotrebljavati laž. A imamo dosta ljudi koji da bi zasmijali društvo, da bi bio raja, izmišljao laž da Bog sačuva. I protiv ovoga, i protiv onoga, svo laže. Samo da bi raja rekla, a vidi ga stvarno je jaran pravi. E jes nam lijepo bilo, mi se ismijali A takvi će u, u džehennemu biti Da nas Allah sačuva u džehennemu Koliko je to opasno Onaj ko laže da bi zasmijavao društvo oko sebe I za kraj želim vam prenijeti jedan interesantan događaj Koji bi trebao biti poticaj nama U Sarajevu je jedan hatib krenuo da klanja džumu petkom I na svom putu prolazi pored jedne mehane u to doba, to je bilo davno ljudi piju petak Mubarek petak muslimani koji nose imena muslimanska alkohol pred njima ide dalje druga grupa kocka za pare ide još dalje treća grupa pobili se mlate se, Mubarek petak oni se udaraju došao čovjek u džamiju i kaže ispio se na mimber i kaže, o ljudi O džematul muslimin, ako vi nećete u džerneti, ja ne znam ko će drugi. Jer vi koji ste u džami, ste najbolji, a mi znamo koliko nam još fali. Subhanallah, svakad pogleda sebe u ogledalo, zna koliko mu još treba da se izgrađuje i popravlja i da bude bolji. Ali doista, evo mi kad gledam u travniku, vi ste najbolji braću. Vi koji ste danas u ovoj džami, inša Allah, ja ne znam ako mi nećemo uđenet, ko će drugi. Jer se trudimo, žudimo, znamo da nismo dobri, koliko bi mogli i trebali biti. Znamo da nam još fali, ali se trebamo truditi da svakodnevno preispitujemo svoj jezik. Da učeći Allahov govor, Kur'an, sjećamo se svega onoga što je bilo, što trebamo sada činiti i što će biti, inša Allah Da čitajući knjige, islamsku literaturu, širimo svoje vidike i učeni se najviše Allaha boje. Inama jahša Allahe min ibadihi la ulema. Da budemo svjesni i da zapamtimo ovaj hadis boj se Allaha ma gdje dasi. Uredi svoj odnos sa Allahom pa će ti biti dobro sa svima. I nakon što uradiš loše dijelo, učini dobro da ga eliminišeš. To je odnos prema sebi, popravitaj i odnosi. I na kraju wa khaliqun nas bi khuluqin hasan ponašaj se prema ljudima lijepo. Šta te košta da se nasmiješ kad nazivaš selam? Ali iskreno, nelicemerno. I kada nazoveš selam bratu muslimanu da mu doista želiš mir i spas. A ne dok okrene leđa, vidiš ti onoga. Odakle njega? U nečemu što je. Nego ako voliš brata muslimana iskreno, znaj da onaj ko ti dođe i ogovara drugoga i priča protiv muje, da će sutra sa mujom pričati protiv tebe. I nikada ne nemojmo saslušavati trač i gibet, jer je to ogavno i ružno dijelo koje se porodii e yuhibbu ahadukum yaakul lahma akhihi mayyitan fakarehtumoo zar niku od vas voli da jede meso umrlog brata svoga a vi to prezirite mi nažalost jedemo meso brata svoga nekada da ne osjetimo i dok se dvojica sastanu pričaju o trećem i to je loše zato cijene na braćo uzmimo pouku sa današnje hutbe da se iskreno Allaha bojimo i da samo istinu govorimo. Ako želimo da nas Allah za dobra djela naša nagradi i da nam grijehe oprosti. I molim Allaha, drago, da nas učini od iskreni sljedbeni kadini Islama, koji će stalno Kur'an slijediti i sunnet Resula sallallahu alaihi wa i koji će biti dio najboljeg ummeta, jer kaže uzvišeni Allah, kuntum hajre ummetin lin nas, uhriđet lin nas, vi ste najbolji ummet, subhanallah, koji se pojavio. Zbog čega? Naređujete dobro, a od zla odvraćate i Allaha vjerujete. Zato odgajajmo sebe, odgajajmo svoju porodicu, uređujmo odnose sa svojim hanumama, sa svojom djecom. To je naša prva zona odgovornosti. A pustimo svjetsku politiku. Dok to ne uredimo, džaba nam sve ostalo. Molim Allaha dragovi da promijeni naše stanje na bolje da promijeni stanje muslimana u Siriji, u Palestini i u čitavom svijetu. Naboje i molim Allaha da se smiluje nama i našim roditeljima i svim vjernicima na sudnjem danu. Amin. Eku luma sami'tum vestagfirullahalazim li يا رسول الله اللي عليه وسلم اللهم صل يا على...